Elekatu, elikatu, elkarteak gomitaturik peliozubiria hemen izanen dugu. Ostegun untan, bai honan, eta hori paleo dietaren aipatzeko. Egunon lehenik peliozubiria? Egunon? Zer da xuxen paleo dieta? Bon, lehenik explikazioa txiki bat. Ni ez naiz, medikua... Ez naik erregima edo dieta baten propagandista, ez naik osasuna zer profesionala. Beraz, eksplikatuko dut, e, ni heritasun kroniko e, ne, daukadan heritasun kroniko batetik abiaturik nora heldu naizen erregima bat egitera eta erregima hori da oro munduan dagoen mugimendu anitzeta baten parte txiki bat. Beraz, da paleo dieta esaten aldu bete dela formula bat. E, ni gehiago ikusten dut eh modu bakikusteko e, elikadura eta gure estearen da gure barrenaren eta hartatzea eh aztertuz e, zer aldatu dugun gure arbasuak duela 10mila urte mortuan bizi zirenetik edo ohianean bizi zirenetik gaurrarke mm -hmm. da saiatzea de, esango benuke dekonstruitzen gaurko e, elikadura modernoa eta elikatzen aliketan modu naturalenean hori da mm -hmm. bizetan Hori, hori da, horrek ergan nahi luke, kasik guaiko maneretan behar ba gure gokputza ez dela egina gauza batzuen jateko, gauza batzuen liseitzeko, ez litaikela egokia? Hori da, e, afera ez da e, zein den teoria edo ezkabaiatzen aldena e, nola den evoluzioa, nola den nola herikatu behar den, afera da enetzako, bagaudela munduan jende asko erikasun berdin ditugunak eta horietako askok behintzat, Obekitzen dugula gure egoera, e, gure elikadura eramaten dugunean, pixka bat e, modu hartara, desan nahi baita, labor e, Mundu guztiak esango dizu, gure elikaduraren piramidea, oinarritzen dela, funksioan, zere laboretan. Beraz, ogi, harto, e, patata, de historio. Aldiz, henea e, bezalako expandila artrita dugunok, obekitzen gara, serialak, eh, patakatak eta amiloiduak duen guztiak kenduta. Ah, Hori, hola, begiratuz eh, teoria ofiziala eta eta baita alternatiboak ere, bai makrobiotikoak eta beste, hortik begiratuz guk egiten dugu zakainelio bat. Baina, aldiz, gure osagarria gobekitzen da. Horrek uh -huh. ematen digu zer pentsatua e, helikaduraren antolatzeko moduaz. Horten, hmm. pale hodieta azkenian baliatzen da gehien bat, zerbait eritasun, eman dezagun ezur juntetako eritasuna baduzu, eta horretarako baliatzen da gehien bat, da, baina hor, e, aipatuko dut e, asko, nien nintzen hasi e, liburu bat segituz, asi modu empirikoan, harkitu nituelako eri batzuk ni bezala zirenak, Esaten zutenak, hau jan ezak eta hau ezak jan, eta olekituko aiz. Ah. Ez da ez formulara pagatu beharrekoa, ez da medizina pagatu beharrekoa, ez, ez da deuz ere, ez da profesionalak aholku ematen dutenak. Ah. Baina gero, eh, bada, hildo hortatik edo antzekotik mugitzen den handi bat eta batez ere mundu frankofonoan ezaguna da, eh, jan seinaleten bidea. Ah, bai. Berak, deitzen du, elikadura hipotoxikoa, ah. elikadura zaharra edo alimentazioan ancestral eta hola, deitzen du. Eta horran eh badira erikasun andana bat bat aipatzeko eh esklergan edo, eskeroki anisturna aniskoitza dutenak ere askok e, batzuk erabiltzen dituzte erleansista ta bisto histori, baina baita ere erabiltzen dute eh elikatzeko modu hau, e, agroso moduesanai, e, utzuk bakoitza bere berezitasun tipiekin eta hortaz badira e, nik en kasuan Aipatu utarrezala nire webbune batean zerk egin dian mesede, bada, a frantzian emazte bat, e, kontatu dena bere kasua, zerk egiten dian mesede elikadugarekin bere esklerozan. Gaitz, andana batean aplikatzen den e, formula edo mundutxo da. Ha, zu pe pertsonalki eh, elikatzeko manera horrek hobetu du, ez du sendatzen, baina ez du beste sufritzen hori da? Hori da, laburubilduz hori da, eta orduan, enekasua aipatzeko, ni aspalditik dut eritasun hau, harintzen gero taukerrago, arkitu nituen e, internet sortu zelarik, eta, eta gu argian, argiak egiten baitu dut lan, enterreten asko biltzen gira, beraz hortik arkitu ditut e, amerikano eta angles eriak, egiten zutenak hau, e, eta ailek aholkaturik esin nintzen, eta bo, ba ni sautzen esango ditute ez naizela munduko gizonik ederrena eta hondiena eta kirolari honena baina Ikusirik nola nintzen duela amabost urte, piskataitu natu utala bai. Hmm, hori da. Hore eh, aholku bat ere izaiten alda, edo beden txetasunen biltzeko, zu bezalako jendek dituztenak, horako gisaohtako eritasunak, hor, zerbait atxeman litaike, ostegun untan, eskainiko duzun, mintzaldia, nuntik nola abiatuko zira, zertaik abiatuko zira, zure esperientzatik... Bai, nirek aipatuko dut, esperientzia, pixka bat, kokatzeko, esplikazio bat emateko, nire zela ez profesionalet, ez, ez espezialista, eta ez dutzala ontatik bizimodua egiten. Eta orduan, ze, zendako hausartzen ez publiko egitek edo, bat ba, e, ni bezala zela direnak ari direlako formula, edo bide, edo obekkuntzako e, sistemen bidea, eta orduan, e, besteek aitortzea bere di edo honen egin gindion oso lagungarria da, Saretan, mediku baten, aholko baino lagungarriagoa da, zu bezala den batek e, zer egiten duen. Orra, nik eskertura diet niri lagundu diatenei, ba, nik gauza bere eginez. Eta hortik adiaturik, ba, gero, gertatzen da, badirela, e, literatura zientifikoan, ba, literatura medikoan, bide beretik izazen gehiago, eta gero, ba, horrek ematen du bidea, pixka bat, e, ikusteko, norbait ez industrializazio bakarrik, baizik eta neolitikoan, da, laborantza eta adelzaintzaren e, garaitik datorren aldaketak beste begi kritiko batean ikusten ari dira momentu hontan bai historian, e, bai laborantzan ere eta hor eh, aipatuko ditut eh ba, eta golderik gabe lan egiteko modua, daforoforesteria, hor e, Frantzian badira, ber, Jean-Marie Espinas eta Bourguignonen harremasteak eta munduan bidea handi bada Azkenean, e, aurkitzen garenak e, afera berarekin, gizakia miliaka urtez edo eguni miliaka urtez e, evoluzionatura modu batean, eta gu azkena mar miliak urtetan gizakieri eta berdin lurrari esartu dizkio go, gauza hanit, ba, ez denak e, kapalera ongi asimilatzeko, eta hori berrikusi berrego maila guztietan, bai lurra, bai zorua, bai baratzea, eta bai gure barnea eta gure estea hori da. Ba, bizeginte esan nik uste dut hor, gogoa emandogula gure entzuleg, eh, ostegunarat xontan, eldu zirela, bai honarat horiek guzietaz hitz egiteko. Esker mila gurekin gure, kini zanik? Eh? Ba, mirak ezkerzua entzuta eratek.